29 жовтня Після обіду Джил куди запросили й Бубона, який нарешті визнав відмінність цірохвістки від інших котів. Я знов пішов на румовище садиби доброго доктора. Обід удався майже сумний. Джек, навпростець, спитав, чи не перейде Джил на наш бік. Джил визнала, що має конфлікт уподобань, але рішуче настроєно дограти гру, як і почала. Було якось незвично їсти з ворогами, що вони тобі так подобаються. Тож гуляти по обіді я пішов більше для того, щоб опинитись на самоті, чимось себе зайняти, аніж щоб залагодити якусь нагальну справу. Я не поспішав. Або глині руїни досі сильно пахнули. Обійшовши їх багато разів, я так і не побачив жодних кісток або інших слідів мертвих людей всередині. Відтак я перейшов до хліва, що як штуч не вернувся до схованки. Двері були відсунуті акурат стільки, щоб я міг увійти, і я увійшов. Його бентежний запах там таки був, але здавався він застарілим. Попри це, я обшукав кожне стіло і навіть сіно поворушив. Зазирнув усі закутки, комірки і засіки, навіть виліз драбиною глянути, що на горищі. Там я помітив у глибині характерну постать кажана, що висів на балці. Усі кажани мені дуже подібні між собою, а надто догори дригом, тож він нагадав мені голку. Я підійшов і гукнув. «Ей, Голко, а що це ти в біса тут робиш?» Він трохи поворухнувся, але просинатися явно не хотів, тож я простягнув лапу і поштурхав його. Агов, Голко, треба побалагати!» Істота розтулила крильця і витріщилася на мене. Відтак позіхнула і запитала. «Нюхо, а що ти тут робиш?» «Оглядаю наслідки пожежі, а ти?» «Те саме, але мені заскочив день, тож я вирішив тут поспати». «Штучна людина тут досі буває». Не знаю. Сьогодні не було. Чи врятувався добрий доктор, мені теж невідомо. Як там гра? Дізнавшись, що добрий доктор грати не думав, я знайшов точку прояву. Великий пагорб із поваленими вибрилами. О, он як? А це вже цікаво. Які ще новини? Растов і Оуен мертві. Бабнюга й крутько повернулися в ліс. Так, це я чув. Тож скидається, ніби хтось вбиває відчиняльників. Растов був зачиняльник. Гадаю, Оуен умовив його перебігти. Ні, намагався, був, але марно. Звідки знаєш? Я пролазив до Оуена крізь Крутькову дірку на гориші і підслуховував. Був там вперед ніч смерті Растова. Вони пили і кого тільки один одному не цитували. Від Томаса Пейна до Ніцше. Але Растов не перебіг. Цікаво. Ти говориш так, ніби й досі в грі. Так і є. Устиг відказати. Він аж тут знизу долинув тихий звук. І Кажан вигукнув. «Лягай!» Я впав на правий бік. Зовсім поруч пролетіла арбалетна стріла, уструмившись у стіну просто наді мною. Повернувшись, я побачив унизу біля дверей вікарія Робертса, який саме опускав зброю. На обличчі у нього застигла лиха усмішка. Побігши і стрибнувши, я міг би замить опинитися внизу, та міг я так і ногу зламати, тоді він легко б мене порішив. Інший варіант був злізти таким самим робом, яким заліз, заткуючи драбиною. З анатомічних причин спускаюся я завжди повільніше, ніж підіймаюся. Однак, якщо цього не зробити, він міг знову натягти тятиву, накласти стрілу і піднятися по мене. У такому разі він мав би перевагу. Ну, хоч збройних помічників з ним немає. Я квапливо пригадував, як довго зазвичай натягують таку зброю. Вибору не було. щоб мати буде якийсь шанс, не можна було зволікати. Я кинувся верху драбини, розвернувся і поліз у діл. Доти вікарі вже опустив арбалет і почав його перезаряджати. Рухався я щодуху, але не мацуючи задньої лапи один дерев'яний щабель за одним, і я відчував, що моя спина страшно вразлива. Навіть якщо я спущуся неушкоджений, дуже небезпечно буде внизу. Поспішаючи, я побачив, як мимо промайнуло щось чорне. Почув прикінцеве клацання. Почув, як він перелаштовує стрілу в пас. До долівки було ще далеченько, я спустився на щабель, Ніби бачив, як він здіймає зброю і недбало цілиться в легку мішень. Хоч би я тільки не помилявся, і це проминув був Голка. Ще щабель. Я зрозумів, що маю рацію, почувши звустві карія лайку. Спустився ще на щабель. Тоді вирішив годі ризикувати, відштовхнувся назад. Пролетів решту шляху, згадуючи, як Сірохвістка якось казала, що завжди падає на лапи. Заздрячи цієї її вроджені здібності, попри все намагаючись і сам так приземлитися хоч цього разу. Я спробував скрутити тіло в потрібний бік навколо повздовжньої осі, відпружинивши цей час ноги. Судячи з місця вдару в дерева, стріла пішла значно вище. Але коли я торкнувся землі, чоловік уже крутив арбалетну корбу. Я таки впав на ноги, але вони відразу роз'їхалися піді мною. Намагаючись підвестися, я бачив, як він докрутив корбу, тепер уже не зважаючи на чорну постать, яка шугала у нього перед лицем. Ліва задня лапа боліла. Я все одно змусив себе звестися і розвернутися. Він саме підносив стрілу до паза. Я мусив кинутися на нього, спробувати повалити, перш ніж він устигне стрільнути знову. Я розумів, що шансів мало. Аж тут за спиною у нього у дверному прорізі постала тінь. «Вікаріо Робертс, а що це ви робите з цією архаїчною зброєю?» Пролунав чудово поставлений фальцет великого детектива в подобі Лінди Ендербі. Вікарі завагався туди і розвернувся. «Мадам, – мовив він, – я збирався прислужитися громаді, знищивши цю лиху тварюку, яка навіть тепер готується на нас напасти. Я негайно завиляв хвостом і прибрав свого ідіотського вигляду слинявої собацюри, висолопив язика і таке інше». «І як на мене, на лиху тварюку він аж ніяк не скидається», – мовив великий детектив дамським голосом, швидко увійшовши та ставши між мною і вікарям, щоб надійно внеможливити постріл. «Це ж старе ганнюх. Усі знають нюха. Та в ньому злості ані на макове зернятко. Хороший нюх, хороший пес». Далі він, як водиться, погладив мене по голові. Я відреагував так, ніби ця процедура – найвидатніший винахід після безплатних обідів». «І чого це ви вирішили, що він небезпечний для суспільства?» «Мадам, якраз це створіння ледь мені в ухо не відірвало». «Я певна, що ви, сер, помиляєтеся. Навіть уявити не можу, що ця тварина здатна проявити агресію, хіба що може обороняючись». Обличчя вікарія геть побуряковіло. Його плечі були на вигляд дуже напружені. На мить мені здалося, що він таки спробує мене встрелити якось навскіз. «Я щиро вважаю...» – провадив далі лінійний голос – що за наявності якихось нарікань щодо собаки, треба спершу довести їх до відомого його власника, а не вживати відразу радикальних заходів, які могли б привернути увагу товариства захисту тварин і не надто потішити парафіян. Той чоловік безбожний нахаба, почав був вікарій, аж тут його плечі розслаблено опустилися. Та, либонь, я таки вчинив поквапливо. Як ви кажете, парафіяни можуть глянути на це скоса? Не знаючи всього обсягу моїх нарікань. Так, гаразд. Він опустив зброю та розрядив її. Це владнається, сказав він відтак. За якийсь день-два, а поки що я пристаю на вашу пораду і нічого не робитиму похапцем. Він поклав стрілу в наплічний футляр, а за якусь хвилю почепив на плече і арбалет. На цьому, мадам, я ще раз дякую вам за те печиво, що ви його приносили, та яке дуже припало мені до смаку, і бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, вашій доньці воно теж сподобалося. О, ще пак, Ми обоє вдячні. Він розвернувся і вийшов у двері. Великий детектив провів його і визирнув у слід, бажаючи безсумніво переконатися, що вікарій справді пішов. Та перш ніж я зміг наслідувати парохів приклад, великий детектив схопив двері і зачинив їх до кінця. Тоді повернувся і уважно на мене поглянув. Нюху, мовив він уже не фальцетом. Тобі поталанило, що я володію добрим біноклем і останнім часом мав нахил ним користуватися. Ти дуже незвична істота. Вперше я зустрів тебе в Сохо, допомагаючи приятелям Скотланд-Ярду розслідувати вкрай нетипову серію вбивств. Згодом натрапив на тебе в численних ситуаціях, що спантеличували і водночас інтригували. Твоя присутність, здається, стала чи не спільним знаменником усіх недавніх чудасій у цій окрузі. Це давно вже вийшло за межі, у яких я би міг припустити простий збіг обставин. Я сів, почухав ліве вухо задньою лапою. Нюху, ти мене цим не обдуриш. Я знаю, що ти не просто безмовно бездумний собака чи розум нерівня людському. Я багато дізнався про події цього місяця, про це місце, про осіб, що беруть участь у чомусь, що ви його, якщо не помиляюся, звете Грою. Я призупинів чухання, вивчаючи його обличчя. Я поспілкувався як із п'янючим росіянином, так і з нетверезішим нього валійцем, підстерегши їх однієї ночі на дорозі з пабу під личиною привеселого комі-вояжера. Балакав із циганами, з твоїми сусідами і з усіма головними дійовими особами в цій справі, що стосується здогадного метафізичного конфлікту. Так, я знаю, що йдеться про це. Спостеріг чимало всякого, що мені дало змогу дедукувати обриси темної картини. «Я нічим не позіхнув, як це подеколи роблять собаки». Він усміхнувся. «Не допоможе нюху. Годі вже маніритися. Я не сумніваюся, що ти розумієш кожнісіньке моє слово. А ще тобі, напевно, цікаво, як багато я знаю про церемонію, що її приведуть тут проти Дня всіх святих, і які в мене щодо цього наміри. Він примовк, і ми вивчали один одного. Він нічого не виказував навіть на нюховому рівні. «Тож, гадаю, прийшов час на знак віри». Зрештою, мовив він, окрім того, що я ймовірно, щойно виручив тебе із смертельної біди, хочу сказати дещо, а щось хотів би дізнатися. На мою думку, тобі це було так само корисно, як і мені, якщо будеш такий ласкавий підтвердити, що зрозумів мої слова, і я поведу далі. Я відвернувся. Таке я передбачав відтоді, коли він почав звертатися до мене як до розумної істоти. Та я й досі не вирішив, чим відповісти на його пропозицію щодо знаку віри. До цього воно і зводилося. До віри в його професійну добропорядність, хоча він, напевне, не схвально поставився б до тутешніх подій. Я і гадки не мав, чому він найбільше відданий закону чи справедливості. Та чи і направду він усвідомлює, що наконував. Хай там як, я дійсно хотів дізнатися, що він уже вияснив і що планував. А ще я розумів, згодом він ніяк не зможе довести свої припущення стосовно мене, навіть якщо я дам йому бажане підтвердження. Тож я знову глянув на нього, кілька довгих секунд зазирав просто у вічі, а тоді кивнув. Дуже добре, відказав він. Отже, далі. Очевидно, ледь не кожний уплутаний всю, як ви кажете, гру, скоїв чимало злочинів. Багато з них практично неможливо було б довести в суді, але я не маю ні клієнта, що прагнув би цього від мене, ні нахилу клопотатися про щось таке задля власної розваги. З формального погляду я тут лише як помічник Скотланд-Ярду. Моя мета – розслідувати імовірне вбивство полісмена. Я подбаю про це в належний час. Та відколи я сюди приїхав, мене все сильніше і сильніше вражали незвичайні події, аж доки я в останню чергу через дивовижні стани майстра Телбота, та її особи, знаної як граф, дійшов переконання, що тут не обійшлося без чогось справді надприродного. Хоч цей висновок мені не до вподоби, та недавній особистий досвід змусив мене прийняти його вправдивість. З огляду на це я планую втрутитися до вашої гри за два дні віднині. Я повільно крутив головою. Нюхо, той негідник, який щойно звідси вийшов, планує вбити власну пасаребцю вперед ніч усіх святих. Я кивнув. Ти допускаєш таку поведінку? Я покрутив головою, тоді повернувся і відійшов туди, де на мостинах лежав товстий шар пилюки. Лапою я накреслив там чотири риски ЛТ. Він підійшов, глянув, тоді повільно проказав Лоренс Стелбот. Я кивнув. Він планує відвернути вбивство? Я знову кивнув. Нюху. Я знаю про нього більше, ніж він усвідомлює. Та й сам я роками експериментував з усілякими препаратами. Я розумію, що його намір – порятувати Лінету в ніч церемонії, але сумніваюся, що він таки знайшов ту ідеальну дозу, яка, як він сподівається, дасть йому змогу встояти перед місячним шалом його недухи. Хай там як, а вікарі Робертс знає, що до подій причетна така істота, і вже розтопив дещо із церковного срібла, щоби відлити кулю до пістолета, який матиме при собі тієї ночі. Детектив замовк і уважно на мене поглянув. Я йому вірив, та що робити не знав. Єдина роль, що я її бачу для себе в усій цій справі – здійснити порятунок дівчини, якщо містер Телбот схибить. Для цього я потребую дечого від тебе». «Я маю знати, де буде церемонія. Тобі це відомо?» І Я кивнув. «Покажеш мені?» Я знову кивнув, поглянув на двері. Рука його була смикнулася мені до голови, але він опустив її і усміхнувся. Підійшов до дверей і відсунув їх. Ми вийшли на двір. Я глянув у бік собачого гнізда і гавкнув. Відтак рушив. Він пішов за мною.